Entre el record d'un episodi i la transcripció del mateix episodi, hi ha una distància que no és només temporal, sinó narrativa i fins i tot epistemològica. I tant mateix l'inventari evocatiu és potser una de les formes més essencials de la literatura. En la línia de Brainerd i Perec, Emili Banzano ha recollit tres centenars de records en un llibre deliciós, on conjura una memòria personal que sovint és col·lectiva i que convida el lector a incorporar-hi els seus records. El llibre es diu Manrecord, el publica Anagrama i va més enllà de la infantesa i de la Mallorca del seu autor. Aquí hi ha records propis i records d'altri, perquè és també un volum ple d'amics, de, de llibres, de natura, de cultura, i un exercici literari que, de tant en tant, amplia la fórmula de Brainerd amb mecanismes narratius més a prop del conte. Avui ja ho sabeu, som aquí per conjurar els records, singularment de, de l'Emili, recollits en aquest llibre, amb el record, publicat a Anagrama, seguint aquesta fórmula feliç que va idear Joe Brainerd, eh, l'any 70, Uh, Man recordo, crec que em va compilar un miler, més o menys que... en tres volums, en tres volums sí. que exacte després suposo que vam fer-ne una edició ara, de fet ara s'edita com un sol volum de... això. això fa molts anys sí. recordeu que la teniu a la Benz en traducció amb Mario Serra, mm -hmm. no? aquest Brainerd que com sabem també després va recuperar Perec no? amb els seus records amb un altre estil i ara l'Emili i ara que se't pot aplicar um, l'editor aquí d'en Brainer explica o fa un esment a una crònica a una crítica que li va fer al Washington Post aquest I remember del Joe Brainerd, no? que deia Brainerd agafa un dels mecanismes poètics més antic i conegut la llista de la Bíblia, Whitman i els surrealistes l'associa a una dèria superlativa per descriure minuciosament els detalls més personals i la cosa funciona no? i com hi ha món que funciona, perquè la gràcia d'això és que el personal anem al, a una mena de memòria col·lectiva no? malgrat que efectivament hem après un munt de coses de la pròpia infantesa no? aquí Sí, evidentment quan te'n recordes te'n recordes de coses pròpies i jo n'he compilat unes 300 però amb la voluntat que, que el lector s'hi reconegui mm. o perquè també es recorda perquè són col·lectives o perquè el meu mecanisme de recordar una cosa el porta ell a recordar la seva pròpia i de fet és un llibre que és molt democràtic perquè qualsevol dels seus lectors és capaç d'escriure'l sí. -tothom, tothom té records i tothom pot uh, posar-los uh, un darrere l'altre en un quadern i de fet l'edició d'anagrama inclou les últimes planes n'hi ha 5 o 6 com un quadern d'aquells uh, llistats uh, pautats perquè el lector també quan acabi la lectura o durant la lectura prengui notes però no en quadern a part